Isten áldjön titeket, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Gémes Tamás vagyok. Remélem az egyszerű, az nem együgyű, hogy a nem így fogott tanítani Isten igényét. De az egyszerűt boknak lesz. <tos> <tos> nagyon szeret az úr, mert úgy... Én úgy gondolom, hogy ahogy jöttünk ide le, meg ahogy gondoltam arra, hogy jövök le, nekem is nagy szeretetet adott irántatok. És öm, olyan áldás látni, hogy itt van ez a gyülekezet, hogy nem munkálkodik. Ö, hogy a szívetek így az úré, ez nagyon átjött így a dicsőítésben, jó volt együtt csérni az urat. És hálás vagyok, hogy itt lehetek, hozom a Bárci gyűlének az üdvözletét. Remélem, hihetem is. <gül> <gül> És ö, ugye készültem egy igerészből, ez a... Józsué könyvének a negyedik fejezete, ahol, mert legutóbb bajta, én ott szedem föl a szavakat. Lapozatok kérlek oda, a 4 négybe, és szeretném úgy kezdeni, hogy felolvasnám ezt a fejezetet, és utána imádkozzunk és beszélgessünk róla. Egyedül én fog beszélni, inkább ez lesz a beszélgetés. Szóval, Józsué négy. Amikor az egész nép mindenestől átkelt a Jordánon, azt mondta az úr Józsuének, Választhatok ki a névből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan. vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol mai jel megszálltok. Józsui odaívta azt a tizenkét férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsui. Menjetek be a Jordán közepébe, isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindennyikötök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik. Ketté vált a Jordán vize az Úr Szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon, ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogy a Józsuyi parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsui-nak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állított föl Józsuyi a Jordán közepén is, azok azon a helyen, ahol a Szövetség ládáját vívő papok lába állt. Ott is vannak, mind a mai napig. A ládát vívő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsuy az Úr parancsára elmondott a népnek. Mindezt már Mózes így parancsolta Józsejnek, a nép pedig sietve átkelt, miután a nép, egész nép mindenestől átkelt, az úr ládája is átkelt a papok előtt, bocsánat a papokkal együtt, és a nép élére állt. Ruben fiai, Gát fiai és Manasi törzsének a fele is harcol készen kelt át Izrael fiai élén, ahogyan meghagyta nekik Mózes. Mindegy 40 ezer fölfegyverzett ember kelt át az úr színe előtt, hogy harcoljon Jérikossíkságán. Az Úr nagyját azon a napon Józsuét egész Izrael szemében. Épp úgy tisztelték egész életében, mint ahogy a Mózes tisztelték. Az Úr azt mondta Józsuének: parancsolt meg a bizonyság ládáját vívő papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból. Józsué tehát megparancsolta a papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból. Amikor kijöttek az Úr Szövetség ládáját vívő papok a Jordán közepéből, alig hogy szárazott tették a lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt egész medrében, mint az előtt. Az, egéd, az első hónap tizedikén jött fel a nép a Jordánból, és tábortütött Gilgában, Jerikom keleti határán. Az a tizen, azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgában állította állított föl Józsuy, és ezt mondta Izrael fiainak. Ha majd megkérdezik fiaitok, a, a, megkérdezi fiaitok, fiaitok, apáitoktól, hogy miféle kövekezek, ezek, magyarázzatok el fiaitoknak, hogy szárazon kell tehát Izrael itt a Jordánon. Mert Istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek az Úr a Vörös Tengernél is kiszárította előttük, amíg átkel, előttünk, míg átkeltünk rajta, hogy megismerje a Föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljetek, Isteneteknek, féljetek Isteneteket az Úrat mindenkor. Menjé, atyán, köszönjük ezt a részt, amit ma megnézhetünk. Köszönjük a Te ígédet. Köszönjük, Uram, hogy hogy az igéd az élő és ható. És így kérjük, Uram, hogy hogy az igéd által az életünkben, vezesse arra, amit ma hallanunk kell, a lélek hangját hadd halljuk, Uram. És szeretnénk, Isten, hogyha átformálnád az életünket, és még jobban tudnánk visszatükrözni Téged, Uram. Ha valamit konkrétan a szívünknek akar szegezni, Isten, hadd halljuk, amit a lélek szól a gyülekezetnek. Jézus nevében. Amen. No, hát én nagyon örültem ennek a könyvnek, hogy ez volt sorom nagyon szeretem Józsué könyvét, különösen Józsuét, mert ö, ö, egy különleges ember számomra, már csak azért is, mert az Ószövetségben a mi úrunk Jézusnak az egyik különleges képviselője, ugye az ön nevük az azonos, Jesuá vagy Jósua az ugyanaz a név, és a mi úrunknak is ez a neve, az Úr a megváltó, megmentő. Itt ahhoz a részhez érünk, amikor Izrael átkel a Jordánon, és tudjátok ti is, hogy egy hosszú vándorút következményeképpen jutottak ide. Isten parancsára most visszatot állnak az ígéret földnének a szélénél. Át a Jordánon. Ezek az emberek nem azok, akik kijöttek Egyiptomból. Ugye csak két ember van közöttük, akik azonosak, Kárdem és Józsui. A többiek a pusztában születtek, mert az előző nemzedék nem mehetett be az ígéret földjére, mert nem bíztak az úrban. De ez a nemzedék bemehet. Ők a pusztában születtek, Isten velük járt, látták a füstoszlopot, látták a lángoszlopot. Isten minden nap mannával gondoskodott róluk. Látták Isten munkáját, hallották, hogy Isten mit tett Egyiptomban. És most eljön egy új időszak számukra. Amikor hátrahagyják a pusztát, átmennek a Jordán folyón és megérkeznek arra a Földre, amit az, az Úr az Ígéret Földjének nevez, ami az új életük szintele lesz, amikor megérkeznek haza érkezni. Ez egy új kezdet. Ez egy új időszak. Itt nem olyan lesz, mint korábban volt, itt nem fog manna hullani az égből, itt a kezük munkájából fognak élni. Itt nem olyan volt, mint korábban, nem lesz füstoszlop, nem lesz lángoszlop, nem lesznek körbevéve az Úr pajzsával, mint a pusztában, de Isten hűsége ugyanúgy ott lesz velük, csak valamilyen más formában kell ezt megélni. És tulajdonképpen a Józsói könyvének ez az egyik legfontosabb üzenete, ahogy Isten népe bemegy az ígéret földjére, és el kell kezdeniük hídből élni. Amikor eddig kinyitotta egy izraelita a szemét, láthatta Istent a saját szemével. Nem is színről-színre, hiszen senki nem láthatja az Urat színről-színre, de ott volt közöttük Isten látható dicsősége. És mondhatjuk erre, hogy hát nem nehéz úgy bízni Istenben, hogy valaki szemtől, valaki látja, hogy ott van. De egészen más az, amikor nem látjuk Istent a saját szemünkkel, amikor már a kihívások, küzdelmek várnak ránk, és hitben kell járnunk. Én azt szeretném mondani nektek, te sok, hogy, hogy nem baj az, hogyha egy keresztény ember olyan állomásához ér az életének, amikor újra kell kezdeni az életét. C.S. Lewis mondta azt, hogy a keresztény élet gyakorlatilag az úrja kezdések sorozata. És igazából semmi probléma nincs azzal, hogyha valaki újra odaszállja magát istennek. Nem újra megtér, nem kell visszamenni a zero pontra, de Isten néha hív egy egyszerű őszinte odafordulása minket, hogy, hogy nézzünk újra rá, és mondjuk azt, hogy uram, én szeretlek, és arra vágyom, hogy te legyél az egy motivációm újra. Szeretnék hitben járni. Néha, néha hívőként erről leszokunk, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de olyan kényelvetlen dolog hídben járni. Amikor kihívásokkal vagyunk szembe és szokatlan újszerű dolgokkal, a hívő ember is törekszik rá, hogy, hogy hát éljen a tegnap dolgaiból, és ne kelljen újra mindig megküzdeni az újért. De itt most rá lesz kényszerítve Izrael, hogy ne tudjon abból élni, amiben eddig értek. Valami új kezdődik, a régi lezárul, és, és hídben kell járniuk. Átkelnek a Jordán folyón, és Isten parancsára azt mondta itt az Úr Józseinak, hogy válasszunk ki 12 férfit, törzsenként egyet, Izrael törzseinek száma szerint, és vegyenek ki egy követ a Jordán folyó vizéből ami ö, egy ilyen emlékeztető jel lesz számukra. Érdekes módon ezt a, ezt a kiválasztást már olvassuk a harmadik fejezet, 12. versében, amikor Isten még nem magyarázta el Izraelnek, nem magyarázta el józsui hogy mire fog ez a 12 ember, ö, mire választják ki ezt a 12 ember, csak annyit mondta, hogy válasz ki minden törzsről egyet. És azt látjuk, ennek a könyvnek van egy csodálatos mintája, hogy Isten szól valamit Józsefinek. És József megcsinálja. Egymás mögött vannak ezek, hogy Isten szólt, tedd meg József, József megtette. Újra szólt Isten Józsefnek, József megtette. És József egy engedelmes vezető volt. Ezt tanulta szolgaként is, Mózes mellett. Ugyanazt folytatja vezetőként. önképpen egy vezető feladata ugyanaz, mint szolgaként, hogy tegye azt, amit mondanak neki, csak most itt az Úr szól hozzá közvetlenül, viszont nem magyaráz el neki mindent. Az egyik ismérve a hídben járásnak, a keresztény életünkben, hogy hát bizonyos információ mennyiség hiányzik. Nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni. Egyébként hadd mondjam, hogy ez nem kell kereszténynek lenni, ez nem hívőknél is ez a kiváltság adott. De hívőként mi ezt úgy nevezzük, hogy lélekben járás, hídben járás. De mi nem csak úgy a vak meg a véletlen járunk, hanem tudjuk, hogy Isten megy előttünk. És én azt gondolom, hogy egy hívő embert Isten hídben járásra hív. Mindennyiunkat. Akkor is, amikor nincs meg, az kellő információ. Mindjárt kapunk meg egy példát, de ne siessünk annyira előre. Józsió odahívta ezt a 12 férfit, azt szóval, hogy menjetek vissza Jordánba. Egyébként, ezek már kijöttek. Menjetek vissza, és szedjétek fel azt a 12 követ, amit ott a ládát hordozó papoknál találtak. törzsenként egyet. Nem tudom, mekkora kövek lehettek. Lehet, hogy pici, lehet, hogy nagy. Egy ember hozott egyet, kihozták a Jordánból, és azt mondta, hogy ezek lesznek az emlékeztető kövek arra, amit Isten ezen a helyen végzett. Józsói engedelmes, és megteszik ezt, és elviszik Gilgában arra a táborhelyre, ahol vannak, és fölállítják ezt a 12 emlékkövet. És azt mondja az úr, hogy ez emlékeztető jel lesz nektek, és emlékeztető jel lesz majd a fiaitoknak. És hogyha a fiaitok megkérdezik, hogy miért van itt ez a 12 kő, akkor az apák... Elmondhatják, hogy azért van itt, mert Isten azt parancsolta, hogy hozzuk ki, mert ezen a helyen hozott át minket Isten a Jordán folyom. Mi szilveszterkor vácon szoktunk ilyen buli tartani, és ezeken az alkalmakon van már egy szokásunk, hogy emlékkövet állítunk. Lizi tudja, Hello Lizi. <kül> Lizi nem tudott elmenekülni vácról, én követem őt. <kül> És azt tud csinálni, hogy egy emlékkövet állítunk. Mit jelent ez? Hogy visszagondolunk az elmúlt egy évre, és fölidézünk azokat a dolgokat, amikben láttuk Isten hűségét. Írunk egy lapot arról, visszagondolva az elmúlt időszakra, amiben láttuk, hogy Isten munkálkodott az életünkben. És ezeket emlékköveknek nevezzük. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyenek. Amire úgy nézhetünk vissza, hogy én ott találkoztam Istennel, vagy ott Isten találkozott a, az életemmel. Valamit végzett az életemben, amit tagadhatatlanul megmutatta Isten hűségét, szeretetét, kegyelmét, elfogadását, elhívását. És én azt gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy emlékezzünk ezekre. Nem kell hozzá szilveszter, de javaslom nektek, hogy, hogy állítsátok föl ezeket az emlékköveket a saját életetekben. Mert vannak olyan időszakok, amikor szükségünk van rá, hogy ezekre vissza nézni. Különösen akkor, teson különösen akkor, amikor új kezdet előtt vagy, amikor valami új dologban jársz. Látnod kell azt, hogy a múltban Isten már megmutatta a hűségét. Most az én kiváltságom, hogy itt előttetek legyek és beszéljek, de azt gondolom, hogy ha kihírnálok titeket egyenként, mind tudnátok mondani olyan történeteket az életetekből, ahol Isten... Megmutatta nektek, hogy ő milyen hatalmas, hogy ő szeretik, hogy ő hűséges. Ezek a ti emlékköveitek. Itt is az történt, hogy minden törzsből minden férfi, akit elküldtek, mindenki egyet hozott. Olyan volt, mintha ez az ő emlékeztető köve lenne, az ő személyes emlékköve. Mi a te személyes emlékköved? Amiben visszanézve azt mondta, hogy igen, Isten, én, én erre vissza tudok nézni és ez erősít engem. Tudjátok miért volt fontos ez? Mert a hitben járáshoz alapvetően fontos az, hogy meg szilárdulva abban, hogy Isten hűséges. Ezen a helyen, amikor Izrael bement az ígéret földjére, olyan kihívások előtt fognak állni, amit kell még nem találkoztak. Csak hadd említsem azt a várost, ami el is hangzik itt, Jerikó. Izrael nem vívott csatákat még. A pusztából jönnek. Néhány... Szórványos küzdelmük volt, de ez lesz az első erődített város elleni küzdelmük. Nincsenek ostromgépeik, nincsenek hadvezéreik. Józsué az, aki már néhány csatába belekostol, de, de igazából itt vannak egy harcíla, harcászatilag felkészült várossal, ki, dupla fallal körbevéve, és ha magukra vannak utalva, hát ez egy reménytelen küzdelem. És mégis Isten Jerikó felé vezeti őket. De mielőtt odaérnek, emlékköveket kell felállítaniuk pedig azért, mert hogyha látják azt a hűséget, amit Isten mutatott a múltban, ez a jelenben őket bizalomra kötelezi. És hadd fordítsam ezt át a te életedre, hogyha emlékszel azokra a dolgokra, amiket Isten tett a te életedben, ha látod az ő emlékköveit, Isten hűségének a jelé téged ma a bizalomra köteleznek. És ez lehet, hogy egy erős szó neked, mi az, hogy kötelez engem arra, hogy Istenbe bízzak, pedig tényleg ez a helyes szó, szerintem. Amikor valaki megtér, friss hívő, olvassa az igét, látja Isten munkáját, látja Isten beszédeit, akkor is azt mondhatja, hogy igen, Isten ez, akinek itt bemutatja magát az igében. De amikor már néhány éve az ember keresztény, akkor már van személyes története. Hogy igen, Isten ezt, ezt velem megtette, Isten elhozott, Isten átvitte ezen, Isten megtartott. Ezek személyes emlékkövek. És nem tudom neked hány ilyen kell, hogy meglegyél a be róla, hogy Isten hűséges. Hogy elhidd a következő olyan helyzetben, amivel még soha nem találkoztál, hogy ahogy megtartott téged eddig is, ő fog most is. Az ördög nagyon szereti azt csinálni, hogy így letakarja a múltunkat. Hogy felejtsd el azt, amit eddig történt, lesz, elszigeteli a gondolkodásunkat arra a területre, amivel éppen szembe találjuk magunkat, és megrettenünk, hogy te jó ég, hát itt... Ilyenne ilyen, még soha nem találkoztam. És ez lehet egy igaz állítás, csak elfelejtjük, hogy Isten eddig is mindig hűségesnek bizonyult. És amikor ezek az emlékkövek fölállítódnak a mi életünkben, ez nem egy módszert fog majd megmutatni. Hogy hát igen, Isten, emlékszem, ezt te így oldottad meg, és biztos mert a következő ilyen esetet is így fogod megoldani. Nem erre szolgál ez, hanem hogy Isten személye igazolódjon előttünk, hogy Isten hűséges. És tudod, egy olyan hívő ember, aki ezt érti, éli és elfogadja, azt nem lehet megingatni. Isten nem véletlenül, nem direkt Jerikónak vezeti őket, hanem itt lesz előkészület. Lesz majd egy páska ünnep, lesz egy körülmetélkedés, itt lesz ez az emlékkőállítás, és maga Józsóinak is lesz egy felkészítés. Emlékeztet találkozik majd Jézussal, a kimond kardaláló katonával, és Józsóinak tanulnia kell valamit. A hitbejárásról, hogy ne a saját eszére támaszkodjon, hanem minden útján bízzon az Úrban. Mik a te emlékköveid? Mik azok a dolgok, amire visszatudsz itt tekinteni? Lehet, hogy érdemes lenne ezeket leírni. És amikor ezt a szilveszteri lapot így megírjuk, akkor a másik oldalára a lapnak mindig írunk ima kéréseket, amit szeretnénk a következő évben Isten elvégeznek. Ezeket elrakjuk, ezeket a kártyákat, és a következő évben mindig kiosztjuk. És meg lehet nézni, hogy az elmúlt egy évben Isten azokból az imákból ö, mit végzett el. Annyira bátorító ezt csinálni. És néha, néha nem tesszük ezt, nem emlékezünk, ami mondhatnám a rossz memóriának, nálam rosszabbat kevesebb ember tudhat magáinak. de kár lenne elfelejteni, hogy ezek az események mind megmutatják Isten hűségét. Én azt gondolom, hogy Isten szeret minket hídben járatni. Mert ő nem a kényelmünket szereti szolgálni. Ha ezen munkálkodna Isten, akkor meg tudna óvni minden betegségtől, minden küzdelemtől, minden bajtól. Aki megvan erre a hatalma. Tehát mégse ezt látjuk. Isten azt szeretne, hogy függjünk tőle. Hogy járjunk hitben. És ha egy új kihívás éri az életünket, azt bizalommal fogadjuk. Hogy lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi a megoldás, nincs meg hozzá az információnk, hogy megoldjuk, de ismerjük Istent. Tudjuk, hogy ő nagyobb mindennél. Ő velünk van. Ő megoldja, ő szerető, átvisz. Dávid írja a Zsoltárokban, hogy Uram, te minden bajból kimenekítettél engem. Mi hívő emberekként Isten jellemét tanuljuk meg. Az, aki nem változik aki minden helyzetben ugyanaz. Lehet, hogy a helyzet új, de az Isten, aki velünk van, ugyanaz. 12 törzs, 12 kő. A személyes történetek. Neked mi a személyes történeted? És azt mondja itt még ez az igerész, hogy, hogy emlékeztető jelöl adja ezt Isten, de nem csak nekik, hanem majd amikor a fiaik rákérdeznek. Lesznek majd olyan gyermekek, akik nem voltak ott Egyiptomnál, nem voltak ott Jerikó, vagy nem voltak ott a Jordánnál. Nem látták a ketté választott Jordánt, viszont Isten őket is járásra hívta. És amikor megkérdezik ezt, hogy mi ez a kőhalom itt, akkor mondjátok el, hogy ez az, amit Isten ezen a helyen végzett. Hányatok szülő itt? Hányaton vagytok szülők? Nekem is van ott a négy. Ja. Mondták, hogy apa ér haza, amíg <gül> lenne fekszünk. Nyolc azak azzal kell érnem. <gül> Én arra, arra bátorított Isten engem szülőként, hogy az én hídben egyrészt fontos Istennek, másrészt óriási hatással tudok lenni a gyermekeimre. Azzal, hogyha hitben járok. Hogyha van egy dinamikus járásom Istennel, mert nem biztos, hogy a gyermekeim átélik ö, azt, ahogyan én Istenhez jöttem. Nem látták azokat, amiket én. Majd ők, nekik lesz saját történetük. De az a szülő, aki hitben jár, aki követi bizalommal Isten, az el tudja ültetni ennek a magját a gyermekeiben. Mert itt is látjuk, hogy ahogy átmentek a Jordánon, ahogy Isten nagy dolgot cselekedett, volt egy emlékeztető jel az életükben. Amivel megtaníthatták a gyermekeiknek, hogy hogyan bízanak Istenben. Ha nem vagy szülő, nem mentesül a járástól, bocs, ha szülő vagy, még inkább mondom, járj hídben, járj bizalomban Istenne. És ez a bizalom, ez nem csak a köztettek levő kapcsolat, Isten és köztett levő kapcsolatról szól, hanem harca a körülötted lévő emberekre, a gyermekeidre. Nekem, mint apának, itt különösen a férfiakról van szó, ez különösen igaz, hogy a férfiak járjanak ittben, járjanak elő abban, hogy bíznak Istenben. A gyermekeinknek látnia kell a mintáját ennek az életünkben. És mindegy, hogy hány éves a gyermeked, vagy ha nincs gyermeked, akkor körülötted vannak emberek, ez tűnképpen mindegy, hogy hány évesek. Látniuk kell egy mintát egy hívő emberről, ahogy Isten jár. Tudod, hogy ma erre van szükség leginkább? Hogy, hogy egy ember megmutassa a saját életén keresztül, hogy Isten él és munkálkodik az életében. És ez nem azt jelenti, hogy ő tökéletes, hogy lepattan róla minden probléma. Ez inkább azt jelenti, hogy Isten munkája látható benne. Hogy igen, ismertelek egy évvel ezelőtt, de ma már nem olyan, vagy mi történt veled? Mert Isten munkája folyt közben benne. Ez az átváltozott élet, ez a megváltozott élet, ez a legerősebb bizonyosság. Itt olvassunk 12 törzsről, na, olvassunk két és fél törzsről, Gádról, Rubenről és Manasé törzsének feléről. Azt mondja itt róluk az Ige, hogy ők is átkeltek izrael de nem az egész törzs, hanem 40 ezer felfegyverzett katona. Mi a történet? Biztos tudjátok, hogy ahogy vonult a 12 törzs, tudták, hogy Isten a Jordán nyugati partján terveznek egy otthont, az ígéret földjét. De ahogy hódították meg a területeket, jók is, hogy fenn vannak ezek a térképek, áthaladtak olyan területeken, a Jordán keleti részén, ahol bőséges legelő volt. És amikor meglátta ezt Ruben, gád és Manasi törzsének a fele, azt mondták Mózesnek, hogy mi, mi innen kérünk földet. És mondtadnád, hogy hát, ez, ez logikus, Hát jó föld volt kiváló adottságokkal, Hát mi ezzel a baj? Hát az a baj, hogy, hogy látásban jártak és nem hitben. És ez azonnal nem is jött ki. Nem is jelentkezett problémaként, mert azt mondta nekik, Mózesi, rendben van, én elfogadom, de kejetek át, és harcoljatok a testvéreitekkel, és amikor elfoglalták az ígéret földjét, akkor visszajöttek és akkor telepedjetek itt le, akkor éljetek. Így is történt, megtartották az ígéretüket. De amikor visszajött ez a két és főtörzs, letelepedett a Jornántón keletre, ők voltak az elsők, akik elfordultak Istentől. Tudjátok jól, hogy Izrael Pár évszázaddal később fogságba megy. Ez a két és fél törzs volt az első, akik tulajdonképpen a szívükben eltávolodtak Istentől, akiket először fogságba vittek. Ők, ők megelégettek azzal, amit a szemük lát, ők nem hídvájárás választottak. Hogyha ma lehetne rajzolni egy lelki térképet, akkor négy helyszínt lehet fölrajzolni, ahol egy ember tartózkodhat ma, ha lelki valóságot tekintjük. Ugye az egyik helyszín Egyiptom, ez, ez a világ képe a Bibliában. Itt volt Izrael, mielőtt Isten kihozta volna őket, emlékeztek a Páska bárányon keresztül, ez a megtérésnek a képe, hogy átkeltek a vörös tengeren, stb. stb. Az, amikor egy ember a világban van, a bűneiben van, ezt jelképezi Egyiptom. Amikor kijöttek Egyiptomból, Isten bevitt őket a pusztába. Nem kellett volna 40 évig ott koricálniuk, de végül annyi lett. Ez egy olyan időszak volt, amit a sivatagban töltöttek. Isten gyermekeiként Isten népe voltak, de tulajdonképpen egy nagyon száraz kietlen idő volt. És azért volt ilyen hosszú ez az idő, mert nem hídben jártak. Amikor odaértek a Jordán folyóhoz, és Barnába azt mondták, hogy uram, mi nem tudjuk elfoglalni ezt a Földet. És megtorpantak a hitükben, azt mondják, hogy Uram, te ezt nem tudod megtenni nekünk. És azt mondta, Isten, hogy Isten van rendben, akkor forduljatok meg, és maradtak a pusztában, és 38 évig pluszban még ott járkáltak. Ez egy következő nemzedék, és Isten őket beviszi az ígéret földjére. Ez a harmadik hely a lelki térképnek, ahol egy hívő ember járat, Az ígéret földje. Ugye volt Egyiptom, a világ, volt a pusztaság, amikor valaki hívő, de nem, jár, nem hit jár, nem, nem a bizalom útjájár Istenre, és van az ígéret földje, amikor valaki azt mondja Istennek, hogy rendben van, én azt az életet szeretném élni, amit te nekem szánsz. Uram, nem én akarom megírni a terveket. Uram, átengedem neked, és bízom benned. A kihívásokban, uram, rádnézek. És van egy negyedik. Ez, amikor Izrael a szívében elfordult Istentől, báványok felé fordult, és Isten el kellett, hogy vigye őket Babilonba. Emlékeztek, már a törvényben benne volt, hogyha elfordul a szívetek, hogyha bálványok után sóvárogtok, akkor meg kell, hogy fenyítsenek titeket. És Isten elvitte egy 70 éves fogságba Babilonba őket, amikor a szeretete megfenyítette őket. Négy helyszín, ahol egy ember lehet lelkileg a világ, hívő emberként, de nem hitben járva, hívő emberként hitben járva, vagy pedig éppen Isten fenyítése alatt. Melyik helyszínre vajná leginkább? A négyből. Egy hát ez egy ilyen buta kérdés, hogy nyilván az ígéret földjére. Az ígéret földjén hitben kell járni. Az ígéret földjén igen kell mondani Istennek arra, egy olyan helyzetben, ahol még soha nem jártál, hogy igen, bízom benned. Ezt nevezzük bejárásnak. A korintusi levélben mondja az Pál, hogy mi nem látásban járunk, hanem hitben. Hogyha gyenge a hited, és úgy érzed, hogy uram, én, én nem állok egészen stabilan ebben, akkor kérlek írj emlékköveket. Akkor gondold végig az elmúlt időszakodban, hogy... Hogy mi tett Isten? Hogy mennyire igazolta azt, hogy ő megtart téged? Hát megtartott, hiszen itt túsz közöttünk. Isten hűséges, és nem változik. Isten hűsége minket bizalomra kötelez. Öh. Én tíz éve pásztorolom körülbelül a Váci Golgotha Gyülekezetet, és most vagyunk egy olyan ponton, ahol úgy érzem, hogy Istennek így egy ilyen friss munkát kell végeznie köztünk. Mi nem értünk egy Jordán folyóhoz, de úgy érzem, hogy egy ilyen új kezdet van. Ami, ami elejét egy hogy uram, most... ...mi ez? <gül> Valakit elrontottunk, valami baj van, és igazából nincsen semmi baj. Isten hív minket újra egy friss, bizalmi kapcsolatra vele. Mert ő ennél többet szeretne tenni, mint amiben eddig voltunk. Ehhez partnert keres bennünk. emlékeztek Jerikóra, amikor Isten odavitte őket ez a városhoz? Isten eldöntött, hogy legyőzi ezt a várost. És Isten eldöntött, hogy használni fogja izrált, Na de teljesen más, mint ahogy gondolták. Ezt Isten végte véghez és ehhez bízniunk kellett. Ha nem bíztak volna, nem indultak volna el a város körül, dicsőítő csapattal, masírozva, trombitálva. Lehet, hogy te is egy olyan ponton vagy, ahol kell egy új kezdet, ahol meg kell újulnod az Istenen való kapcsolatodban. Ne ijedj meg ettől a ponttól. Ez szimplán annyit jelent, hogy Isten többet és újat szeretne végezni az életedben. De válaszd azt, hogy a múlt fényében bízol Istenben. Még az utolsó részből van egy uh, pár ige amiről szeretnék beszélni. Itt az első hónap tizedikén jött fel 19. Hi. versen nép a Jordánból, és tábor tütött Gilgálban. Eriku keleti határán. Ez a 12 követ, amit a Jordánból vettek ki, Gilgában állította föl Józsui, és ezt mondta Izrael fiainak. Ha majd megkérdezik fiaitok, apáitoktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzatok el a fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon, mert Istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek. Amíg átkeltetek, így cselekedett. <kül> Amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk. előttünk amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a Föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek isteneteket, az Urat mindenkor. Most, hogy jöttünk át így Győrön, én már jártam Győrön nem olyan rég, de újra rácsodálkoztam, hogy ez egy, ez egy komoly város. És ahhoz képest mondhatnánk, hogy hát mennyire pici ez a közösség. Isten nem így gondolkodik. Nem ilyen arányokban. Én azt gondolom, hogy Isten ugyanúgy ma is arra vágyik, hogy, hogy láthatóvá váljon az ő népén, hogy milyen erős Isten. Hogy az ő népe, az fél az Urat. És hogy híre menjen annak, hogy ő egy, egy nagy és hűséges Isten. Amikor Izrael átkelt a Jordánon, akkor Jerikóba elkezdtek rettegni. Nekünk nem az a célunk, ugye, hogy itt győrben az emberek elkezdjenek rettegnunk. De azt viszont ennyire vágynánk látni, hogy szembesülnek Isten hűségével. Ehhez nem kell sok ember. Ehhez elég egy pár ember, aki azt mondja Istennek, hogy rendben van, én, én időn járok, én bízok benned. Isten ebben mutatja meg az erejét. Jerikónál nem a számok győztek, hanem a bizalom, ahogy így vétették Istent. Isten hűséges. Tudom, hogy az a szívetek, hogy ez a teremtele legyen, hogy, hogy győrben több hívő ember legyen, mi is erre vágyunk vátszani. De sokszor becsapnak minket a számok. Isten azt mondja, hogy akár kevés, akár sok által szerez szabadulást. Döntsd el, hogy, hogy egy új kezdetben akár, de így odadod a szíved az úrnak. Nem kell újra megtérned, nem kell nulláról kezdeni, de legyen egy új kezdet az életedben. Egy bizalmi indulás, hiszen vannak emlékkövek. És még egy történet, ami ebben a kicsit néháris sikkad a szemünk felette, hogy nem csak egy kupacő kő volt, hanem kettő. Tudod, hol volt a másik? Benne a Jordán vizében. Hiszen gondolkodtam, hogy minek az oda? Hát ez ki látja? Hát, Isten? Hát Istennek nem kell látnia, hogy ő hűséges, ő tudja jól. Nek, neki erre nem kell emlékeznie. Mi vagyunk azok, akik azt felejtjük el, amire emlékeznünk kell, és arra emlékszünk, amit el kéne felejteni. Hát Isten nem ilyen. Akkor minek az a kő oda? A feleségem járt Izraelben, és amikor ott volt, elmondtak neki egy nagyon érdekes dolgot a jordáról, ami ma már nem igaz, mert de akkor igaz volt még, hogy hatalmas ingadozása volt, amikor sok eső esett, ez egy nagyon széles folyóvá növekedett, egyébként az átkelés ebben az időben történt. Nem a mai látható jordán, az olyan, hogy ha nagyot ugrasz, akkor néha sikerül. <gül> <gül> És én nézd, ebben mi a hitben járás, hogy valaki ezen átmegy? <gül> Na akkor nem így nézett ki a jordán, hanem egy nagy, széles folyó volt. De volt egy olyan száraz időszak, amikor egészen lecsökkent a vízhozama. És így el tudom képzelni, hogy ebben az időben ez a, ez a kopackövet láthatóvá vált. Amikor nagy szárazság volt. Előfordul az a keresztény ember életében, hogy száraz idő megy át. És akkor különösen fontos az, hogy legyen mire visszanézned. Isten hűséges akkor is, amikor én nem úgy érzem. Isten hűséges akkor is, amikor éppen ezt nem látom. De van, mire visszanéznem. A száraz időben, a próbák között, a, a, amikor nehéz, akkor láthatóvá válik Isten hűsége, ha visszagondolok, hogy mit tett velem. És akkor nem fogok elfordulni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy ma itt lehetek, és ezt elhozhatom veletek. És így kérlek, hogy gondolkodjatok Isten hűségéről az életetekben. Akár lehet a megtérés történetet. De akár lehet, hogy amit azóta végzel. És ezen a csapaton keresztül Isten nagyját tudja tenni a nevét ebben a városban. Ahogy beszélünk Istenről. És ez nem ezrek-tízezrekben történik, hanem egy az egy, ahogy valaki előttünk van, és bizonságot teszünk, hogy igen, most nehéz, de én Istenbe bízom. Ez kiakasztja a nevű embereket, de nem tudnak logikus választ Na ez a hitben járás, ez a bizalom. Szeretnék imádkozni, és hogyha te egy ilyen ember vagy, akinek új kezdet kell, nem kell nekem elárulnod, de legyen majd egy odafordulás Istenhez benned. Lehet, hogy mondod, Tamás, én már annyiszor újra kezdtem. Nem probléma. te majd is semmi probléma ezzel. Menjél, atyán, köszönjük neked ezt a részt. Köszönjük, Uram, hogy egy teljesen új dologba hívtad a te népedet. És én hiszem, Uram, hogy jó szándékod van, amikor minket is új helyzetbe állít, az új kezdetre hívsz. És így kérlek, Uram, hadd tudjunk igen mondani erre. Kérlek, töltsd minket a te lelkeddel, Uram. Lehet, hogy a körülményeink változnak, a kihívásaink újak, de te ugyanaz vagy. Köszönöm, hogy ezek a történetek is azért irattak meg, hogy tanuljon belőlük. Köszönünk, hogy a mi Egyiptomunkból enket elhívtál, kimentettél, hogy megtérhettünk, hogy üdvösségünk van, hogy nekünk adatot, az a sok ígéret, mi nem egy földet kaptunk, mi annál sokkal nagyobbat, a mennyet, Uram, téged, a szent lelkedet, a kegyelmedet, az irgalmadat. Uram, mi szeretnénk bízni benned, szeretnénk itt szeretnénk megvívni a csatákat veled, hagyni, hogy te menj előttünk, hogy te nyerj. Köszönöm ezt a csapatot, Uram, köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm a Te munkádat, Uram, amit egyenként is végzel bennük. Köszönöm, hogy jó szándékod van, Uram, hogy szereted a győri embereket, szereted azokat, akik itt járkálnak az utcákon, de elveszettek. Kérjük, hogy érd őket, Uram, tedd a Te nevedet nagyjáit, és néha azt gondolnánk, hogy a mi kicsi életünk mit fog számítani ezen a helyen, de igazából akkor elfelejtjük, hogy te hogyan munkálkodsz. Nem hatalommal, nem erővel, hanem a te lelked által. Töltsd újra a népedet a lelkeddel. Szeretnénk rád nézni bizalommal. És köszönjük mindazokat a dolgokat, amit a múltban tettél. Hogy hűségesnek bizonyultál, hogy mi is mondhatjuk Dávidal, hogy minden bajból kimenekítettél minket. Nincsen hozzád fogható, Uram. És bocsáss meg, Uram, amikor mindezeknek a fényükben egy új helyzetben újra elfog minket a félelem. De köszönöm, hogy te nem emlékeztetsz, hogy ne aggódjatok. Ne aggódjatok semmiért, hanem mindenért hálát adjatok, és mindenkor háladással tárjátok szíveiteket és kérdéseiteket Isten elé. Majd is így vagyunk előtted, Uram. Hálát adunk, hogy velünk vagy. Hálát adunk, hogy nálad már mindenre megvan a megoldás. Áldj meg minket, Uram, és tényleg, hogy hallottuk, nagyon nagy szükségünk van rád köszönjük, hogy velünk vagy Jézus nevében, Ámen, Ámen. Köszönjük a köszönetet. Nem mondtam hogy egyetlen.